نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد الله ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم واشر الامور محدثاتها kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya adalah kenikmatan lisan dan berkata-kata yang membedakan antara manusia dengan hewan Allah Subhanahu wa taala berfirman alam naja Allahu aynain wa lisaana Bukankah kami telah memberikan baginya dua mata dan kami berikan baginya lisan dan dua bibir. Dengan lisan tersebut dia bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dia bisa terangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallama bil kalimati la yulqilaha balan min min ridwanillah yarfa'u Allahu biha darajat" Sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pikirkan tentang dampaknya ternyata dengan perkataan tersebut dia diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala Dengan lisan maka seorang bisa berzikir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah hendaknya lisanmu senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dia bisa membaca Al-Qur'anul Al Karim bertilawah malam dan siang hari dengan lisan dia berdakwah dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kata Allah Subhanahu wa taala wa man ahsanu qaulan mimman daa ila Allah dan perkataannya siapa yang lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala namun sebaliknya lisan kalau tidak dijaga maka sangat berbahaya bahkan bahayanya lebih parah daripada anggota tubuh yang lainnya oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslim man salima lisanuhu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi Seorang muslim yang sungguhnya adalah kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan kejahatan lisan daripada kejahatan tangan karena lisan lebih berbahaya Lisan meskipun bentuknya kecil tetapi aktivitasnya sangat cepat dan sangat jangkauannya begitu jauh adapun tangan dan kaki hanya bisa terbatas aktivitasnya dia hanya bisa mengganggu orang di depannya. adapun orang jauh, tidak bisa dia jangkau, adapun lisan maka cepat perkataan yang diucapkannya dan dia bisa menjauh orang yang jauh orang yang jauh dari negerinya bahkan orang yang mati bisa dia ganggu semuanya dengan lisannya oleh karenanya banyak dosa-dosa besar yang disebabkan oleh lisan contohnya adalah dusta, dusta dosa besar Katana bisallahu alaihi wasallam hati-hatilah kalian dengan dusta sunggunya dusta mengantarkan kepada kefajiran dan sunggunya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahannam wala dan senantiasa seorang berdusta wa yataharrul dan dia terus berdusta hatta yuktaba indallahi sampai dicap dan distempel oleh Allah sebagai pendusta demikian juga ghibah merupakan dosa besar ngerumpi, membicarakan kejelekan orang lain, ini juga merupakan dosa besar, namimah, mengadu domba diantara kaum muslimin menebar kebencian, ini juga merupakan dosa besar berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu, kata Allah SWT wa تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ kalian berucap tentang syariat Allah, apa yang kalian tidak ketahui, juga merupakan dosa besar, dan banyak dosa-dosa besar yang menyebabkan Seorang terjerumus dalam neraka jahanam gara-gara lisannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilahabalan yahwi biha jahannam." Sungguh seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang tidak dia pedulikan, tidak dia pikirkan dampaknya yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menjulurkan lisannya lantas memegang lisannya dia mengatakan hadzal ladzi awradani al-mawarid inilah yang menyebabkan, menyebabkan aku terjerumus dalam banyak kesalahan oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu quffa alayka hadha wahai Muaz jagalah lisanmu maka Muaz bertanya ya Rasulullah a inna mu'akhaduna bima natakallambih ya Rasulullah apakah kita akan diazab karena apa yang kita ucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilat ka ummuk wa hal yakubun nasa finnari ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah kebanyakan manusia terjerumus dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka kecuali akibat lisan ucapan yang mereka ucapkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan lisan. اقول كل هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على احساني وشكرا له على توفيقه وامتناني واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa ashabihi Hadirin ma'asyaral muslimin Sungguhnya di sana ada satu ibadah yang terlupakan ibadah yang tidak kalah mulia daripada ibadah mengucapkan kata-kata yang baik ibadah tersebut adalah diam dari keburukan Kata Nabi sallallahu dalam hadis yang hasan man samata naja yang diam maka dia selamat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, itu dia yakin bahwasanya akan ada hari pembalasan atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang dia ucapkan. Falyakul khairan maknanya dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maknanya diam. Kalau ada yang berkata, "Al kalamu min fiddah fa inas shamt fa sukutu" minaz-zahab. Kaum yang berkata bahwasanya berbicara adalah dari perak, maka kita katakan bahwasanya diam adalah dari emas. Ingat setiap perkataan yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang terucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya. "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala, wa rusuluna ladayhim yaktubun." apakah mereka menyangka kami tidak mencatat rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka bahkan malaikat-malaikat kami mencatat di sisi mereka apa yang mereka ucapkan di zaman ini hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang yang ingin berkomentar apa yang terjadi dia komentari dan setiap berita yang sampai kepadanya maka dia pun segera menshare tanpa dia memfilternya tanpa dia cek benar atau tidak Dan saya ingatkan bahwasanya para ulama menjelaskan tulisan sama dengan ucapan. Hukum tulisan sama dengan ucapan. Sebagaimana kita berhati-hati dalam ucapan, hendaknya kita berhati-hati dalam tulisan. Bahkan betapa banyak akad terjadi tanpa pembicaraan. Sekarang banyak jual beli online hanya cuma dengan di enter, ditekan, dipencet, hanya dengan tulisan. Betapa banyak terjadi akad tanpa pembicaraan, hanya tanda tangan selesai. Oleh karenanya pembicaraan hukumnya sama dengan tulisan, tulisan hukumnya sama dengan pembicaraan, sebagaimana seorang waspada berhati-hati dalam segala ucapannya maka hendaknya dia pun berhati-hati dan waspada dalam setiap tulisannya zaman sekarang ini, betapa banyak hal-hal yang memacu kita untuk berkomentar, bahkan sifat manusia hobinya untuk komentar sehingga kita lihat dengan sangat menyedihkan, di media sosial terjadi pertikaian terjadi Ejek, saling menjeck saling menjatuhkan saling menduduh dusta tersebar hati-hati hal itu semua bisa mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sedang diazab di alam barzakh bagaimana azabnya azabnya dia sedang duduk lalu datang orang yang lain mengambil benda tajam kemudian merobek bibirnya Sampai ke lehernya Di sebelah kanan Kemudian orang itu berpindah sebelah kiri Memindahkan pisaunya ke sebelah kiri Merobek mulut kirinya sampai ke lehernya Begitu Mulut kirinya robek sampai ke lehernya Maka yang sebelah sini sudah sembuh lagi Maka dia pindah lagi ke sebelah kanan Kemudian dia robek lagi Yang sebelah kiri sembuh lagi Terus demikian Sampai hari kiamat Maka Nabi bertanya Siapakah orang tersebut Maka dijelaskan kepada Nabi SAW Amal ladhi ra'aitahu yashaqqu shidquhu adapun orang yang kau lihat dirobek mulutnya sampai ke lehernya fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah adalah seorang pendusta yang dia menyampaikan satu kedustaan fatuhmalu anhu hatta yablughal afaq kemudian dusta tersebut diser sampai tersebar ke alam semesta fayusnaubihi ila yaumil qiyamah maka dia disiksa demikian sampai hari kiamat kelak sekarang menyebarkan kedustaan begitu mudah kalau zaman dahulu untuk menyebar kedustaan susah tidak ada sarana komunikasi seorang harus menyewa pendusta yang harus berjalan dengan kudanya atau ontanya menyebarkan kedustaan ke sana sini tapi sekarang seorang anaknya ngomong dengan satu dusta kemudian dia masukkan di media sosial dia masukkan di youtube kemudian dusta tersebut tersebar ke sepenjuru dunia kemudian dia terjunumus dalam neraka Jahannam jangan sampai kebencian anda terhadap seorang pada suatu kaum menjadikan anda berbuat zalim kepada mereka berdusa senama mereka yang menjelek-jelekkan mereka tidak sebagaimana mestinya hati-hati masa berlalu kejadian berlalu sementara segala ucapan kita segala catatan kita tetap terjaga di sisi Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat kelak semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dan menjauhkan kita dari arah hal yang bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam seorang berhati-hati Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seseorang hendaknya dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda pakar dalam hal tersebut silakan berbicara, silakan komentar, silakan menganalisa. Namun jika Anda bukan pakarnya, tidak banyak data yang ada pada diri Anda, maka jaga lisan Anda, pegang lisan Anda. Lisan kalau sudah terlanjur diucapkan tidak bisa ditarik kembali, tercatat di sisi malaikat yang akan ditampakkan kepada kita pada hari kiamat kelah Allahumma laikatahu yusalluna ala nabi ya ayu aladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama salli ta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barak ta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma gufri al muslimina wal muslimat والمؤمنه والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة